Григір тютюнник, три зозулі з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу з-за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цекли розвантажив з хлопцями-однокурсниками. Той купив. Іще моданчиком у руці. І перше, що бачу – хату карпа Яркового. А перед нею – молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку карпової хати стоїть Марфа Яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишноволоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся Марфі і кажу, через молоденьку сосну. Здравствуйте, тітко! Марфа ворушить губами і проведжає мене далі, аж доки я не увійду в сосну велику, як у нас її називають ще та, що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо! питаю після того, як куці студентські новини розказано. Сесію здав, Костюм ось купив. А чого тітка Марфа Яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже. Вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа, тоді її в селі за маленький зріз, звали маленькою Марфою. Знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист. Мабуть, ще з півдороги. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, в благенькій вишивані сорочині і рясність підничині над босими ногами. І сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки. Втекла від молотарки або від косаря, за яким в'язала, або з лук, де сіно скиртують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці, шепочучи. Є... «Нема. Є?» Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височений, худюще, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою, через гостро підняте вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі. «Дядечко Левку, а от мешка є пісімце?» «Нема!» Отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфінового волосся, що вибилося з-під чорної хустки. Не бреши, дядечко. Є. Ну, є. Є. Так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте, я його хочу в руках подержу. Не ліся. Чужі письма нікому давати не можна. «Заборонено!» «Я тільки в руках подержу, дядечко, і віддам. Сині Марфині очі запливають лізьми і сяють угору на дядька Левка, ще синіші. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить Марфу пальцем за пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає Марфі. На!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 Каже Левко і одвертається. Жде. Марфа, якщо поблизу не видко людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях. І шепоче, шепоче. Ну, от бачте, нічого я йому й не зробила. Тепер не сіть, Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, рідненький, нати вам усьо. «Випийте за його здоров'я!» Вона дістає з-за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню. «Хіба що за його здоров'я?» – бурмотить Левко. «А так зроду не взяв би!» І чим в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже-то люди писали один одному. «А Марфа біжить на роботу, птахою летить!» Щоб дов'язати до вечора свої шість кіп. І вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо? Дядько Левко? Ні, він мовчав. Сама бачила і чула. Я теж, бо за нею слідкома з роботи тікала. Отуди, ярком, ярком. І до пошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить. Жде. Вона щораз перша вгадувала коли тато обізветься і ви на неї не сердилися в горі сину ні на кого серця немає саме горе а як же то вона вгадувала а ви ні хто знає сину серце в усіх людей не однакове в неї таке бач а в мене таке вона за тата набагато молодша була йому 33 а їй дев'ятнадцять. Два годочки прожила з карпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, однакови зоставався і в двадцять, і в тридцять годочків. Сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було, просто гляне, і все. А в грудях так і потерпне.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 І гомонимо бувало трьох, або співаємо потихеньку. Тато баритоном, а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде. Голосок у неї тоді такий був, як і сама вона, ось ось наче переломиться. Ну, ловкий, а карпа хоч викинь, сидить у стелю дивиться, або в усадме, то в один, то в другий, розпушує.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 Товстоногий, і руди, і матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього, перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується. Зітхне посеред пісні і одвернеться. А сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу. А він затулить над брів'я долонею і співає. Або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї глянув, бачиш, як вона до тебе світиться. А він? Навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мамині сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним. Спогади її не щемлять їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софія, Соню, учора дав мені товариш скалку від дзеркальця, і я вперше за два роки себе побачив. Побачив і не впізнав. Не тільки головався, а й брови посивіли. Зразу подумав був, може, то іній. Це на дворі було, не у бараці. Тернув долонею. Ні, не іні. Більше не дивитимусь. Роблю я тут, як і дома. Вікна, тільки не для хат. Двері, тільки не фільончасті. Ложки хлопцям ріжу на дозвіллі, крадькома. Погане виходить. Серце болить, як подумаю, що це ж із моїх рук виходить отаке. Дерево хороше. В нашій стороні з нього білі палати робили б, але сире, та інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала? Як буде скрута, не жалій, він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так-то й далеко я зайшов, та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму? Годують так, такою смачною юшкою щодня. Що навіть Карпо ярковий п'ятнадцять мисок умолотив би, Ще й добавки попросив. Вдягачка звичайна, вселянам до неї не звикати. Сю ніч снилась мені моя сосна. Це вона вже досі в коліно, а може й вище. Сосна, а за нею річки синє крило. Ні, ні ти, ні синок мій колосок, чусь давно не снитесь.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 що я послав їй, як співав на ярмарках зіньківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном. Та не знаю, чи перелетять вони Сибір неісходимо, а чи впадуть од морозу. Сибір неісходимо було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову «Сибір неісходимо». Сходи, моя єдина в світі, Соню. Може, вона покличе свою душу назад і тоді до мене прийде забуття хоч на хвильку. Обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки житиму. Колись було, а я досі думаю, як вони чули один одного, Марфа і тато. Як? А ще думаю, Чому вони не одружилися, отак один одного чуючи? Тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна. 1976 рік. Читала Лілія Мироненко.